навіть чула, як важко стало залазити до нори. Її стінки наче звузилися. Стискали тіло з боків, не пускали у глибину у кубельце. Ну, врешті, таки діставшись до кубельця, очамимря ледве змогла розвернутися в ньому головою до виходу і аж тоді заснула якимось незвично міцним, довгим і солодким сном. А внизу, за течією ріки, Град стоїть великий, багатий і славний. Його перві люди ще не колись збудували. Ніхто навіть зі старих, кому 30 літ і більше, сказати не може, коли град постав над рікою. Кажуть, ніби він тут вічно стояв. О що ж, може й вічно. Певно, навіть і князь не знає, Скільки часу град наш стоїть. А хоча ні, князь знає все. Він добрий, наш князь. Він великий і сильний. Він старий і примудрий. Він почти всіх знає, Як то зветься з вільних, що у граді живуть. А смердів усяких, ну їх... Чого ж на ім'я кликати? Вони самі себе на ім'я не завжди знають. До них тільки ейті й говориться. Років нашому князеві страшно й подумати, вже за 60. Мало хто такий вік проживає. Аж п'ять дюжин, цілу копу вже наш князь переступив. Гридні його завжди супроводжують. Бо хоч він і великий, і сильний, але з ростом не дуже вдався, та й з татурою теж. Рудувати волосічко ряденько голову прикриває, лисина з-під нього вже прозирає, проблискує. Але князь наш веселий завжди, пошуткувати любить, слівце гостре сказати, чарку вихилити. А тоді й пісню завести, на струменті собі підігруючи, що хитарою називається. У граді нашому життя щоденно бурлить і вирує. На подолі, понад рікою, переважна більшість люду вільного і мешкає. Ну і ще трохи на узвозах, що під гору тягнуться. І ще ввись по ріці там у бік Тараса Шевченка і Петрівки. А за горою, вважай, ніхто й не живе, тільки князь. Будинки там стоять добрі, високі, більше, ніж у нас на Подолі. Але всі страшні такі, чорні, обгорілі. І всередині у них все чорне-чорнісіньке. І смердить, і смердить той не вивітрюється, хоч ти що не роби. А на подолі будинки майже всі цілісінькі. Над подолом гори зеленіють. Внизу ріка несе свої води. На ріці Трохан айленд і Гідропа-Айленд. А за ними на тому березі Лівий Град. Тільки він також майже увесь до життя непридатний. Понад горами, над рікою, древні храми стоять. У них перві люди своєму Богу молилися. Та не спас їх їхній Бог, не порятував. Обвалюються храми. І майже ніхто біля них не живе. Тільки якісь відчельники від людьки. Нижче від храмів, а за течією теж до ріки. Похилилася бабородіна, велика та срібляста. Риси обличчя в неї розмиті, очі лузенькі, наче щілинки. Кажуть, оплавилася після другого спалаху. І в правиці невеликий мечик, мов бурулька. Настиснутий кулак стікає, опливає. Чаша кам'яна під ногами в бабородіни стоїть велика, Порожня Часом навесні До неї князь зі своїми гриднями Під'їде З коня спішиться Стане